Azteco, el que Editzira. Editzira eta da. Una eritsi da eskozi eta Euskal Herriñoran. Carlos, aurren jarrikozatez favorez? Jon ez dure aurren jarrikozatez? Rofenik, horren jarrikozatez favorez aurre baita ere? Bat egiztizion bezala, autoteroan ez dut gai garrantzitsuek iedek politikoen esku bakarrik usteko. Hiru eta mar uste, aztan zen. Amalak ustein gero gira zintzen dago, laro eta lau, ba, giru eta mar. Buztea, hartzatza. Olegie. Yeah. el momento más importante en la historia de Escocia en los últimos 300 años. Intentzia bat da batzea, batzea, eta, da no, indar bat dezakeu, baina makuizze bere alde tijute mandi eta ez tau indarreik. Mira, zelo jarri no, Ondo. I will do Yes, I saw. Okay. And it's very famous and is it is it vacuum packed because I'm flying all the I don't think that the right to self determination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 kutsautaz da berriotan. Jendek politikataz iez egin zian. Eta Ez gaito politika egin egin egin. Eskubiretaz egin egin egin Gure sajakera, dek, eta izan dek, hori, terminu hori hartu lokatztatio. Garbitu... ...tak izarteratzea. Zulegaz da... Aeroa nioa Eh? Ya ja, era mate de Naiz eta bertsolaritzari buruz luze itzehien daitekeen Jon Maiarekin gaurkoan aperitiboa egingo dugu Gaztarekin. Bidaia intimoak a beto dokumentala eta orain Gazta bat dokumentala giza eskubiden zine jaialdian aurkeztu berri dute Donostian, Gazta bat eta horren inguruan hitz egingo dugu Jon Maiarekin. Eguerdion Jon. Aupa eguerdion. Bueno, eh zer moduz joan dira aurkezpeneko egunak? Bueno, ba Primeran, ez da, ze beti bildur bat eta azkenengo momentuko bertigo bat zaizu e, olako hausekin eta ya, ia hilabete batia mastikatutako txiklia bezala geneugan mm -hmm. <laughs> dokumentala ezakizula ja ze efekto ingodun eta bueno, ba, e, primerako arrera izan zun eta, eta oso opozik da pentsatzen dut e persona bakoi tangane e, e maila diferentean eragingo dula baina bueno, bu, oso oso gustura bueno, gazta zati bat, izen horrekin pentsa daiteke idea jaioa dela proiektua. Hori da, hori erabiltzen dugu ba, munduaren metafora bat egiteko eta irudikatzeko ba, Euskal Herriaren ba erabakitze eskubidea, ezta? Mundua gaztabala eta gu ure satia nahi dugu eta Idiazabalgo jatorri hori emarkatzen dugu eta gainera, ba bueno, irudi simpatiko bat iruditzen zaigu e eh, gastarena eta gasta sati ha, Aipatu izan duzu elkarrizketetan Idiazabalgo laborategi politikoa. Zer bai, da hori? Ba Idiazabalen eh e, beraiek esaten dute ken aurreko tregua edo loyolako bake prozesua porrote egin zuenean, ban nola ilusio guztiak erriz ziran berriz eta eta berri berriz betiko blokeo talde politikoen arteko blokeo hortan e, zegoenean egoera, ba beaiek hasi e, ziran mugitzen ez da e, beaien artean ba lagunarteko armaman batitik abiatu eta eh PNV-ko e, jendea eskerra bertsalekoa Aralar, e, EA eta Bar, ba idea zabalen daude sensibildade ezago beste mm. talde politikorik ordezkatua eta eta erabaki zuten ba bueno, ian noraino iritzen ziren e, adostasun batera, ez da ezin firela egon, ba betiko e, etxipenean edo edo edo zer eroriko otesen sai hor nunbaiten erabakita eta eta martxan jarri ziren eta bilagunen arteko historiotik eh, abiatzen da laborategi eh, politiko hori, mm -hmm. eta gero hori pasa zen ba herri mailara ez da o, herri asko bezala, eta denorakigun bezela ba herria sektoreka oso banatuta zegoenean eta eta horrelako gauzak ba erreselo handiz e E, ikusten ziren gara hartan Horregaitik, ba, beraiek esaten dute dela laborategi politiko txiki bat, ez da, 2000, lau, laguneko, biztan leko herri txiki batean, ba, e, zen hori eta lortu zuten ez da. E, dokumentalak erabakitzeko eskubidea du ardaz, eta bono, zati batean, aipatzen da, ez? E, autodeterminazio eskubidea garrantzitxuegia da politikoen esku uzteko? Bai, e... Itzesit esaten du, gainera politikoen esku bakar ikusteko ezta da. E, hemen kontatzen duguna da, jende kaleko, jendearen histori bat, e, gutako edozein izan daitezkenak, baina e, nola jokatzen, jokatzen duten era arduratxu bat ian, bere gizartearekiko, ez da. E, erabakitzen dute ez egote azai. Ez egotea gauzat ez blokeatu zai ez ez egotea e, bulegoetan e, edo basilika batean bazer erabakiko den zai eta herritarrek e, aurre hartu behar goerari, eta herritarren esku dagoela e, e, etorkizuna gauzatzea ez da? eta orduan ez dela bakarri politikoenenga utzi behar horrelako gauzat e, garrantzitsu bat guztioi dagokiguna ez da. Jendea udala bai, eskubide bat, oinarrizko eskubide bat. Jendea oroar e, gizartean, euskal gizartea kontzientziatua dago e, erabakitzeko eskubidea gure eskubidea dela. Ba, badirudi exetz, ezta. Ez e, ematen du erabakitze eskubidea dela eta politikoan argitu bar den zerbait. Eta eta gehiago esango nuke, ba abertzaleen aldarrikapen bat dela, ezta? eta gainera, ba, e, ez takingune negoziazioetan ba, e, lortu berden zerbait edo ez takingune parlamentutan, ezta. Ta behar bada hori guztia izan barko da, baina eh, herritarri esanbartzaileena da beraiek izan barutela bere historiaren protagonista. Eta herritarrek aurre hartzen badute eta Eta bere indarraren kontzientzia hartzen badute, ba, ez dagoela e, hori geratzerik, ez da. Eta beraz, uste dugu, e, jendeak ez daukala orain dik txipo hori, ez da, e, beraiek izan daitezkela lortu dezaketenak eta dela denon eskubide bat eta esabertsa lehena bakarrik alegia gizaki guztiet dut eskubidea munduan zer izan erabaki izateko eta edo edo nahi dutena izateko bezaintzat eta e, bai. hori da hori da pizka bat dokumentalak egin ber luken e, funtzioa Azkenaldian azken aberri egunean ere ikusi zena ez iruñan bildu jendetza eh independentziaren alde hori ere Dai. bueno e, urterik urtera indartzen ari den e, gogoa da, ezta? Bai. E, zer ikusten da jendeak gogoa daukala. Eta jendeari eh buruko aterrak zabaltzen da ba, gera ezina dela. Independentziaen justu da aukera bat, ezta? Gok egiten dugun e, aukera bat. Baina erabakitze eskubidea horren aurreti dago. Gero bakoitzak nahi duena erafiko. Batzuk erabakiko dute espainolak nahi dutela izan, nahiago dutela izan. Eskozian horrela gertatzen da. Eskozian unionistek ez dute zalantzan jartzen erabaki eskubidea. Mm -hmm. esaten dute, dute, nola ez dugu erabakial izango e, Britania ondian jarraitu behagula. Gu gara Eskoziarrak eta guk erabakiko dugu non nahi dagun egon. Etagun nahiago dugu Britania ondian egon baina ez dute zalantzan jartzen, ez da. Hemen berriz, e, zalantzan jartzen da eta ukatu eta guzti egiten da. Bueno, herritarrak desiatzen daude, e, aurrera pausoak emateko, eta zai daude. Jende guztia zai dago, momentu honetan, gauzak egine alizateko. Jendeak ilusioa nahi du, jendeak nahi du aurrera egin, eta hori sinistu gartzaio, sinistu arazi bartzaio suga estaukasun horren saigon beharrik, posible dezu la posible dezu su gainera dotasunetarai iristea eta eta batzen gaituena e, eh banatzen gaituenaren aurretik eta pausoak eman Esta? eta hori da hori da lortu behendukena eta gizarteratu behendukena eh proiektu hau martxan, e, dokumentalaren ideia edo okerrez banago orain dela 3 urte iritsi zitzaizun edo jarri zenuten abian Bai, ja urten 3 urte izango dira udaran bai, eh mm hasi -hmm. e, ginela. Eta hasierako proiektuak edo asmoak bukaeran emaitza desberdina izan omen du. Bai, ze gurea mugatu hartzan soilik ba beraien eibilbidea kontatzera, ez da? Eta beraien mezua zabaltzera eta Eskoziarekin ba lotura gat egitea. E, Beraien ibilbideak eskoziarekin lotura bat daukalako. Baina momentu batean hasi ziren agertzen ba, zenbait mugimendu garrantzitsu, Euskal Ga ataskanen barruan, ba, irudikatzen zutenak behar bada beste zikklo batera pasatzera ginuaa zelazta. Orduan hasi ginn e, beraien ibilbidearen historiari ba, gertakizun hoiek gehitzen. Eta horrela, xe iritsi ginen, ba, aieteraino, mm -hmm. eta ez angen dut, jo, ez, ba, ze, ze suertea, ez, ez bakarrik aieteraino. Eskozia ere, ba, batean, e, munduko lehen planoan e, kokatu zan, ba, e, SNPik, partidu independentistak, majoria solutua e, irabazi zuelako Eskoziako parlamentuan, eta burujabetza eh gauzatzerazi joalako, ezta edo bijoalako. Orduan izugarrezko ba, bueno, hizugarresko suertea edo komillartean ba, izan dugu eh eh hasi ginezdik ona jaso izan begulako ba bi nazioen e, bilakaera oso oso importante bat, ezta. Eta hori or, ere jasotzen du dokumentalak. E, autodeterminazio autodeterminazioaren kontzeptua zabaltzen ari dela e, gizartean aipatu dugu eta pentsatzen dut, nabarituko zenuela aldaketa hori, orain dela iru urtetatik ona, ez da? Ba bai, asko nabaritzen daz, eh. e, gatazka konponbidean jartzen den neurriam eta zenbait gauza desaktibatzen diren neurriam Debate guztiak hortara jotzen duse e, erabakitze eskubidea da gatazka honen muina, ezta eta hori azal eratuko da beste gauza batzuk eh desartzen doa zen aurrian. Orduan hemendik aurrerako e, eztabaida politiko dena eta gatazka politiko dena erabakitze eskubidera pasako da, da? Orduan gero eta indarraundiago hartuko duen gaia da Eta dokumental honek ere oh, etorkizunera begira jartzen gaitu, ja, ez da. Ehm, Datozen urtetako debateari pixka bat aurre hartu, eta, eta horri begira jartzen gaitu. Eta noski gero eskoziaren fenomenoak e, e, asko indartu du e, autodeterminazio eskubidearen gaia. Eta 2008an erraferenduna egingo denez eskozian, hori ba, Europa mailan ba e, albistea izango da eta isugarrisko eh olatua sortu dezakena, ezta? Mm. Eta Kuba prestatuta gonbar dugu ba, Eskoziaren olatu hori ere hartu alizateko. Eztan ikusten mm. dokumental honek ere ba, orain arte oso gutxi landuta lotu lotura hori Eskoziarekin, ba, nazien munduari esker beraiek ba aurretik harremantan balantsun hasi zirelako ba eramango baitula eh, Eskoziaren eh, prozesu horri lotera, ez da? Eta bai, dudari gabe ba etorkizuneko eh, muina izango da erabakit eskubida eta gerota indarra handiagoz azalduko dena eta eh zalantsarik ez daukagu ba hemen ere eh, gauzatuko dela lehenago edo geroago eh, denbora kontua dela eh, erabakitz eskubidearen onartena ze e, behin eskoziako alde hartatuka etorreko dira gehiago zaurazki Irlanda etorreko da mm. eta eta gurea izango da kasuna barmenena ba, Europan ez da e, Dokumentalean azart, azaltzen diren pertsonaien artean edo pertsonen artean bat berezikia aipatuko nukena Luis Katarain e, Nola, nola saldu zen idoten berari proiektua edo zer egin naizen duten? Bueno, Bera, bera bizi da idiazabal gaineakon mendi eta urte erdia pasaten du txabola txiki txiki batean, azken nengo iruro behitan barruztetan, eta guk e, ba, idiazabalgoek ezagutzen zuten bera, eta esatezik guten oso persona berezia zela, eta oso simbolikoa izan zitekela ez da, idiazabalgoa azken hartzaina dela esan daiteke. Em, gaztak artesan alki lenhengoerara egiten duen azkena eta ez du egiten ez negozio orako ez ezer bazik eta horrela bakarrik bizi nahi duelako edo bizitzeta kielelaako ez daixokogendgun mm -hmm. bereana, ba mila urte lrra hauetan hamar urte dituen lanbide baten azken katbegia delako eta eta gazta berezi bat egiteko eskatu beion, ezeta hori da hori da dokumentaldean berak betetzen duen funtzioa mm -hmm. ba, ematen dioza kontasun bat eh, kontakizunari hartzain, hartzain horrek eta eta gero gazta berezi bat egiten digu. Horrezgain, e, bueno, hartzai horren edo Luisen e, Irudiazkain, ba politikako pertsona esanguratxuek parte hartzen dute, erraza izan alda eurekin biltzea, eurek niritzia lortzea. Ba, bitu 2000 Bi laguneko eh herri txiki batetik abiatzenen mugimendu baten zat hasiera batean denak dirudi saia, ez da. E, bai dokumental bat egita bera dokumentala egin al izan da ba txistorra salduz, eh herrifa salduz, taloak egienez, kamiseta salduz, eteko programetara publiko bezala joeten mm -hmm. eh, bi urteetan ba biru txo bat ematen dutelako eta horrela, ez da. Eh, nolai hizten zer a moduko pertsona baten gara, ba prozesuan de bete lanean, ari denean, ez da, edo bestelakoan gara ba. Eh, dena biru bizaia ta ogratzen naiz hasi ba, ginenan igual los tuco de gukurrinekin egotiago esate sidaten e, ba lokarrida deitu dugu ta esan ditu esan diute posibilitatea onlaikela ta iruditzen zitza egun kristona ezta? E, gero eh berekin egon gera hiru lau aldiz eta lengoasteburuan idazabalen bazkaltzen egon gian berekin eta bertsuak kantatzen datrixiakekin eta, eta hola ta Illaia ikusten denun, bat gehiago bezela, ez da. Ze pasatzen da, eh, nik ikusi dek nazien munduarekin, ba. ez degula eh, gure buru auton mugatu behar, ezgera txiki sentitu behar, inor baino txikiago, eta dena da posible lortzea, ez da. Zaiatu gabe ezin gala eta beraiek hori egiten dute, beraiek. E, ambizios jokatzen dute, edo behar bada ez da itza ambizioa. Mugarik jokatzen dute. Eta mm horrela -hmm. lortu dugu, ba, hainbat personaia importantekin e, egotea, edo horrela lortu zuten, bai hor e, dizin, bos e, mila lagun batu zituen festa undi bat egitea, mm -hmm. e, iruro gehi eskosia rekarrita. Beraien diruakin, bi mila laguneko e, txiki bateko e, posibilitatekin, ez da? Orduan, hori demostratzen dute dokumentalean, ez da? Ez dugu, ez dugu mugari jarri behar, e, gure, gure jartunari eta bu, gure buruari. Eta konplejuak alde batera utzi beharko genituzkela, alegia? Hoi da, hoi da. Hori dokumentaladekin nahi genuke, ba, ikusten den herri guztietan jendeak hori sentitzea, ez da? Eta jendeak sentitzea e, bere herrian ere hori egin dezaketela eta talante kontua bat dala. Eta gainera, e, jendiari ematen badiozu e, mezu hori, bezaten badiozu, zuk egin dezakezu, zuk lortu dezakezu. E, horrek asko indartzen du jandiaren autoestima. herritarrek protagonista sentitu bar dute. Eta gauzak lorten dituzten neurrian, e, autoestima hori go egiten da, autokonfiantza go egiten da, eta, eta ilusioa e, gehitzen joten da, eta horrela egiten dezu, aurrera eta horrela juten dira elur txikiak e, haunditzen, ez da? Eta hori da, hori da lortu nahi genukena. E, giza eskubiden zine jaialdian aurkeztu dela aipatu dugu, ez dakit Europako edo munduko jaialdi desberdinetara eramateko asmoa duzuen, ze garrantzitua izango da zabaltzea mezu ez da munduan? Garrantzitua da zabaltzea, ba gure existentziaren berri eta gure irudi eh aikorrori ematea, ezta, eta herritarren jarrera arduratsu hori. Eta azkenean e, oso sanaoa da e, dokumentalean ikusten den ariketa, ezta. Herritarrak adostasunak gilhatzen, bere etorkizunaz arduratzen, urrengo belaonaldi bela eta sarduratzen eta igonegenuke Euskal Herrian ba eta leku gehienetan ikustea eta, eta kanpoan ere ba ez daukagu euskal kasuak e, gerota arreta gehiago bizten piz, dula eta izango dala material eskaera bat euskal euskal herriari buruz etorkizunean izango den europa mailako ba e, estaba ira politikorik interesgarriena ta bat izango da ba, hemenkoa eta ezauta uzaintzari mugituko bala. momentuz ba Ginebrara izango da segurazkien gisa ezkubiden e, festivala honi batera eta Eskoziko Invernes eh e, beste festival batera ere jongo da ta orainik eskerazio hori lantzen ze orain ba herri zerriko Iri, Euskal Heriburuetako eman aldiekin e, aziko gara ba, maiatza ditik edo hasita maiatza gamarretik edo azita e, Badakigu joan asteburuan gurean belfasterazua zela bertxorin erradela eta bai. pentsatzen dut bertan bizipenak trukatzeko e, aukerezin hobea obe, izango duzuela Bai, ba berriz ere jungo naiz horrein dala bi urte izan nintzen eta iaz ere izan nintzen e, beste lagun batzuekin eta orain berriz ere babertutako lana eta sarantsari gabe ba, oso interesgarria da ango prozesuak eh e, zeinego erabizi duen ikustea eta jendearekin hitz egitea, ze gauza da da ba, periodikotan eta irakurtzen desuna, eta besteak ba han ikusten dena ere bai, ezta, eta jendearen sentipenak eta lehenengo aldiz junditzenian ba Impacto ahondi egin zidan e, Irlandak, Iparri Irlandak, eta, bueno, horain ere, ba, gogotsu jungo naiz, han e, egindako lagunak bizitatu, eta, eta, bueno, ondo pasatzera, bertotan egitera, han bizi direne mm -hmm. euskaldunekin, eta egotera ere bai. Hoi hartzu darbat egin zoaz gainera? Bai, alaiarekin, noa. Mm -hmm. Eta pera aldiz egin, etorriko da urten, eta seguruna goberetzate de, ba, oso esperientzi aberrazgarria izango daba. Bueno, dokumentalaren ahitzakian zenbat gazta janduzu? Buah, <risa> gazta asko jandet. <risa> <risa> gazta asko jandet, eta baina ez nire bakarri. Jende asko jandu dokumentalaren ahitzakian gazta. Ze elkarrezka eta ditugun politiko guztiek, oparitu diegu gazta, <risa> eta jende askori hori eman diogu gazta, eta haieten ere egon zen gure gazta eta azkenian ba hor da gure gastausaina e, prozesu gutxi hontan zehar Ryan Curriño eta beste asko gustatzen saio mm -hmm. e, badakigu berriz ere elkarrizketak herri lortzeko modu da usteorden Hoi da, gustu me gusta batekin sua zenian, ba urraizpiko bat egin edo bezala dala, eta da. ja ja genia posi hartzen desu eratik ze zegastabategin voltatzen da elkarrezketatik, eta ateazko zabaltzen ditu zegastabatek horraz konturatu daiz. <gülüyor> bueno, documentalean parte hartu dutenei eh, egindako galdera begi, eh, galdera bera egingoiz utz Jon er, erabakitzeko eskubidea onartzen den eguna ikusiko duzula uste duzu? Ba, documentalean Angelo Iarvide kongrazio munduko kideak izaten den bezala Ez aukaza antzarik ikusiko dudala. Gainera, beharrezkoa da jende guztiak ikustea aurre ikustea, bizizatzea eta pehin gauza bizizatzen dituzunean e, imaginatzen desunean nola izango den egun hori kogo e, gehiago ematen dizu egun hortara iristeko eta eta hurbilago daukazuia ez da ez aukaz, ez auukaza antzarik. E, E, ikusiko dugu gala egun hori eta eta gainera usteet ez dela entera Bueno, Jon, ba, honekin bukatuko dugu gaurkoa mila esker gaur gurekin izatea gatikan Eskerreka zuha, zuha Eta ongi ongi izan, ongi pasa, belfasten, eta laster arte Hoi da, perdin, taia uste duzuen, hoi hartzuen bere Aio Aio El dugara erri galdura lurrontako agaragun lotitzatun bertan mandoak gaue berbat zain daukagu bate piztudesa la sua ardoa errekan sartu prestatua faridošu gaue bergat zain daukagu Eta juneta junta bertan, karidadeko bentan, bide kurutze ontan, geratu ginen niretazuz. Hemen ez dakoran brego bitx, felini ez da zaldu, suapiztu nahide. Monterolo eutxi bomboa, zein soketa araman txini, viejo tolo trompeta, domeniko tazain begi. Eta juneta junta bertan, karidadeko bentan, ide gugutze ontan, gerardu ginen nireta zu. Azteco, el que